Правда, истина и светост 26 юни 1921 година, София От сборника с неделни беседи Сила и живот, том 5 И да се облечете с новия човек, създадения по образа на Бога, в правда и светост на истината. Ефесяно 4,24 По-образа на Бога Думата «образ» не съществува в оригинала. Тя е вметната в превода на български за по-голяма яснота. Когато изучавате някой чущ език, стар или нов, вие го изучавате в най-прост вид – Изобщо в състава на речта влизат три основни елемента — подлук, т.е. предметът, за който се говори, сказуемо какво се говори за предмета и връзка, която свързва разумното, за което се говори в действието, което става с него. Апостол Павел се произнася за разумния човек, в смисъл създаденият човек в правда, истина и светост. Правдата е подлогът, истината е сказуемото, а светостта връзката. Когато дойде истината в света, само тогава се налага правдата. Сегашните християни изучават Евангелието, както е било дадено преди 2000 години за учениците на Христа. По-голямата част от Евангелието е била говорина за учениците а не за мнозинството. Публиката, т.е. мнозинството, е слушала, за да създаде речта. То представлява определенията и допълненията на речта. Обаче изречението може и без определение и допълнение. И да се облечете с новия човек Новият човек има отношение към разумния живот. Често хората, без да вникнат в дълбокия смисъл на закона, който регулира разумния живот, си въобразяват неща, които не съществуват, които нямат в себе си. Например, младите моми и момци живеят с иллюзии, които считат за действителност. Ще кажете, че на младите е простено да живеят с иллюзии. Но с иллюзии живеят и стари баби и дядовци. Какво ще кажете тогава? Това не е за упрек, но говоря за заблужденията на хората. Вървиш по улицата и срещаш един човек, който се заглежда в тебе, като че иска нещо. Ти веднага го запитваш тросното. Какво искаш от мене? Защо ме гледаш така вторачено? Извини, аз търся един познат. Твоето лице ми напомня малко този човек. Заблудих се. Извини. Ако този човек не иска да ти даде никакво обяснение и продължава да се вглежда в тебе, ще кажеш, колко груб, неделикатен е той, господин. Ако погледът му е мек, приятен и да даде обяснение за своята постъпка, ще ти бъде приятно. В случая ти може да имаш две противоположни мнения за човек, но те могат да бъдат толкова верни, колкото и неверни. Често вие се запитвате, защото сега християнството не е успяло? Защо сегашните християни не са такива, каквито трябва да бъдат? Много просто. Те нямат подлук, сказуемо и връзка в своя живот. Определения и допълнения имат колкото искате. Качествата на новия човек са правда, истина и светост. Правдата е за душата, за сърцето, за чувствата. Истината е за духа, за ума и мислите. А светостта е вътрешната връзка между духа и душата, ума и сърцето, мислите и чувствата. Следователно, ако правдата не е легнала в сърцето ви като основа, ако истината не се е настанила в ума ви... И ако светостта не е свързала ума и сърцето в едно цяло, питам, как ще разберете Христовото учение? Без правда, истина и светост Христовото учение не може да се разбере. Хората правят опити да го приложат и в края на краищата казват, това учение е неприложимо. Съберат се християни на молитва около някой болен, и в резултат болния не само, че не оздравява, но умира. За да не се изложат, те казват, така му било писано, такава му е кармата. Голям грешник е този човек, не може да се спаси. Така казват и лекарите, които не познават добре работата си. Като изпрати болния на ОНЕ свят, лекарят казва че се явило осложнение, с което организмът не могъл да се справи. Това е за оправдание. Всъщност, лекарят не могъл да даде точна диагноза на болестта. За това се явило осложнение. Тия осложнения нямат край. Днес и християните казват, осложнение има в учението на Христа. За това не може да се разбере. Как ще се разбере, когато правдата не е легнала в сърцето ти, истината в ума ти, а светоста не е станала връзка между ума и сърцето? Новият човек иде вече в света с правда, истина и светост, а старият човек отминава. За него в своята книга Еклесиаст Соломон казва, че Бог му дал голямо богатство и всичко, каквото душата му пожелала но го лишил от възможността да яде. Питам, как ще ядете, ако стомахът ви е разстроен? Всичко имате за ядене, но стомахът ви нищо не приема. Всеки човек, на когато стомахът е развален, трябва да знае, че правдата не е в сърцето му. Истината не е в ума му. Какво трябва да прави, за да регулира стомаха си? Да внесе Правдата в сърцето си и истината в ума си. Защо е истината? За да се изправи стомахът ни, да мели храната и да обработва соковете, необходими за поддържане на човешкия организъм. Значи истината в най-простата си форма е необходима за възстановяване на равновесието в организма. Тя държи храносмилателната система в изправност. Това е моето определение за истината. Истината написваме още с ИСИ. Това значи да влезе и излезе нещо от ума ти, за да се научиш да мислиш. Частицата СИ подразбира уния елементи, които отнемат наслояванията от ума, за да могат силите му да действат правилно. Както умът действа върху стомаха, така и стомахът действа върху храната. Правдата пък трябва да легне в основата на сърцето, да направи човека здрав. Питате ме, защо ви е нужна правдата? Казвам, правдата държи в изправност дейността на сърцето и на белите дробове. Който се оплаква от порок на сърцето и неправилно дишане, той няма правда. Където правдата отсъства, там има меланхолия. Ако си меланхоличен, ще знаеш, че правдата отсъства от сърцето ти. Аз разсъждавам принципно върху въпросите, както са поставени в битието или на ваш език в живата природа. Тя не се занимава с изопачени човешки разбирания. Който влиза в общение с разумната природа, трябва да бъде смирен, да не мисли, че знае много. До сега Хората са изучавали само определенията и допълненията в живота. Те говорят за къщи, за пари, за търговия, за ядене и пиене, за бани, за разходки и други. В това няма нищо съществено. Какво печелите, ако предобиете всичко, към което се стремите? Ако имате къщи, пари, имоти, ще станете ли по-красиви, по-здрави? Получени. Освен грижи и безпокойства, нищо друго няма да предобиете. Ако къщата ви е голяма, ще давате под найем и наемателите ви няма да плащат найма си. Ще носите в ума си тия наематели и ще се занимавате с дела. Този ще осъдите, онзи ще осъдите. Съдята ще ви глобява, както свещеникът осветява масло. Всеки месец ще ви глобява, докато най-после и вие се убедите, че с глобяване работите не се оправят. На хората липсва нещо съществено, което може да оправи техните работи. Какво им липсва? Истината не е в умовете им. Правдата не е в сърцата им. И светостта не ги свързва. Едно време, когато Господ създал света, Херовимите и серафимите дошли на земята с задача да вложат любовта в сърцата на хората. Като изпълнили задачата си, те се върнали на небето. Един от учените ангели, като направил изчисление, дошъл до заключението, че така, както серафимите и херовимите вложили любовта в сърцата на хората, животът им няма да се развива добре. За тази цел той написал една обстойна дисертация върху грешката, която направили серафимите и херовимите, и прочел своята дисертация пред съвета на ангелите, за да им докаже, че светът се нуждае от една малка корекция. За да изправи тая погрешка, Бог го изпратил на земята като царска дъщеря, в царството на Алгемара. И тя се казвала Алгемара. И била толкова красива, умна, стройна, че всички говорили само за нея. В който дом влизала, всички говорили за нейните необикновени очи, уши, ръце, крака, движения. С една дума тя владеяла всички хора. Дошло време царската дъщеря да се жени и започнали да се изреждат кандидати един след друг. Отбор момци. Влюбени в нея до забрава. Когато дошъл първият кандидат, тя го приела ласкаво. Огостила го и след няколко дена му казала. — Ако наистина ме обичаш, дай ми дясното си око. Тя обичала да яде очи, добре опечени. За да изяви любовта си към нея, той казал. — Готов съм да извадя и двете си очи. Понеже искала дясното му око, той го извадил... И с любов и го предложил. А тя опекла окото и го изява с удоволствие. След това казала на своя кандидат. Ако ме обичаш, извади и лявото си око. И той извадил и второто си око. Като стана сляп, тя започнала да се забавлява с него. Но скоро му се наситила и го оставила на слугините си. Те да го забавляват. След време дошъл друг кандидат. И царската дъщеря постъпила и с него по същия начин, както с първия. Посрещнала го ласкаво, огостила го, после му предложила, ако я обича, да се извади дясното око и да й го даде в знак на любов. Той извадил дясното си око и го предложил на своята възлюбена. След време поискала и лявото му око, опекла го и го изяла. Така поступвала с всичките си кандидати. Ослепявала ги. Питам, какво разбрахте от тая легенда? Ще кажете, че с постъпката си като царска дъщеря, ангелът искал да каже на света, че сърцето трябва да бъде сляпо. Затова хората и до днес казват, че човек се жени, когато дойде сляпата събота. Питам. Може ли съботата да бъде сляпа? Като запитвали царската дъщеря, защо постъпва така със своите кандидати? Тя отговаряла. Който веднъж е видял моя образ, трябва да бъде сляп за всички останали образи. Следователно, когато правдата, истината и светостта се вселят в човешката душа, те правят човека сляп. Думите на Христа, да се отречем от себе си, означават да станем слепи за света, да задържим в съзнанието си само един образ — образът на Бога. Всеки знае, какво значи да носиш два образа в съзнанието си. Всеки знае, какво става, когато в сърцето на жената живеят два образа. Тук мъжете имат думата. Нека кажат жените, какво става. Когато в сърцето на мъжа влязат два образа. Това е наука, която Алгемара познавала. Затова казвала, че сърцето трябва да бъде сляпо. С други думи казано, човешката душа трябва да държи в себе си само образа на Бога. За всички останали образи тя трябва да бъде сляпа. И тъй, докато очите на хората не са извадени, те всякога ще се карат. Аз познавам, на кого царската дъщеря е извадила очите и на кого още не ги е извадила. Оня, на когото са извадени очите, е доволен от всичко. Когато се приближи до него слугинята, той мисли, че е царската дъщеря. Оня, на когото и двете очи са на мястото, от нищо не е доволен. Той е готов да се кара с всички хора. Който е доволен от живота, той е сляп за злото. Ако ме питате, защо съществува злото в света, казвам, злото съществува само за ония хора, които не са се влюбили в царската дъщеря. Не знаят какво ще иска от тях и не са готови още да се жертват за нея. Един ден, когато се влюбят в нея, тя ще поиска и от тях това, което е искала от своите кандидати. За да покажат любовта си към нея, те ще пожертват очите си и ще ослепеят за злото. Това е разказ, чрез който хората могат да се лекуват, т.е. да се освобождават от своите слабости. Ако се разглежда буквално, ще изпаднете в противоречия. Ще срещате хора с извадени очи, без да е подобрен животът им и без да са ликвидирали със злото. Човек може да извади и двете си очи, и пак да си остане лош. От окултно гледаще слепотата разбира толкова възпитана воля, че човек да вижда само уния неща, които му причиняват добро, а ония които му причиняват зло, съзнателно да отблъсква. Да бъдеш сляп, това значи да разбираш същността на живота. Да знаеш истинската цена на нещата, както банкерът различава златните монети от фалшивите. И тъй, с отношението си към своите кандидати, царската дъщеря искала да каже, че за управянето на човешкото зрение, трябвало да извади очите на своите възлюбини, за да гледат през нейните очи. Това е факт. Докато е в отробата на майка си, детето гледа през нейните очи. Тогава родителите се разбират. Щом се роди детето, между майката и бащата се явява спор. Защо спорят? Защото децата гледат през четири очи. Една българска пословица казва, «Очите му са отворени на четири». Какво означава тая пословица? Човек може да има четири очи, когато краде и лъже, когато прави престъпления. За да не пострадат интересите на някого, казват му, трябва да гледаш с четири очи, да отвариш очите си на четири. Само така човек не може да се излъже. И да се облечете с новия човек Всички хора, мъже и жени, майки и бащи, синове и дъщери, съдии и свещенници, познават стария човек. Разбират добре неговия език и говор. Сегашната култура в общи черти е израз на стария човек. Той не е в състояние да разбере Христовото учение. За да го разбере, той трябва да се роди изново, да стане нов човек, с нови разбирания. Според Павел, новият човек трябва да притежава следните качества. Да има правда в сърцето си, истина в ума си. И светост, като съединителна връзка между ума и сърцето. Само при тези качества човек може да разбере новото учение. Когато се гневи и обижда, вправда, истина и светост ли живее? Когато лъжи и завижда, вправда, истина и светост ли живее? Когато люби, обича и проявява милосърдие, човек живее вправда, истина и светост. Всички положителни качества, всички добродетели се проявяват в правда, истина и светост. Да се облечете с новия човек Кой е новия човек? Христос. Сегашните християни говорят за Христа, но нямат връзка с Него. Нямат връзка с новия човек в себе си. За да се облекат с новия човек, трябва да имат връзка с Него. Само така ще създадат условия да дойде Христос от тях. Може да прекарате целия си живот в църква, в палене на кандила и свещи, в четене и тълкуване на Библията, но ако нямате връзка с новия човек, няма да се домогнете до великата истина, за която душата ви копнее. И най-големият учен, и най-видният философ чувства нужда от близка душа която да го обича, с която да споделя своите преживявания, радости и скърби. Как се свързват две души? Като умове, те не могат да се свържат, като сърца също не могат да се свържат. Изобщо два ума не могат да се свържат, две сърца също не могат да се свържат. Обаче, един ум и едно сърце или едно сърце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 Ако не разбирате правдата, истината и светоста, главните въпроси, които предстоят за разрешаване в живота ви, остават неразрешени. Ако правдата и истината не образуват основа, върху която може да живеете, всичко е изгубено за вас. Като ме слушате да говоря, мнозина се запитват, кой е Той, който говори там? Кой съм? Не е важно. Какъв съм, също не е важно. Аз съм човекът, в сърцето на когато живее правдата, в ума живее истината, а светостта е съединителната връзка между тях. Защо? Защото Божият закон е такъв и аз се подчинявам на този закон. Аз живея и се радвам в изпълнението на великата Божия воля. Казвам и на вас, вие ще ме познаете, но кога? Когато правдата влезе във вашите сърца, истината във вашите умове и светостта бъде съединителна връзка между тях. При сегашните условия няма да разберете кой съм и какъв съм. значи това, което е в мене, може да го разберете само тогава, когато то влезе и във вас. И тъй, аз разрешавам въпроса принципно. Не мислете, че вие сте православни, евангелисти, католици, баптисти, теософи или окултисти. Това са само красиви имена, с които се кичете. В сърцата на всички трябва да царува правдата, в умовете им истината, а светостта да ги свързва. Във всичко трябва да има една връзка, един подлог. И едно сказуемо. Това наричам аз божествен подвук, божествено сказуемо и божествена връзка в реалността на живот. Ако работите ви не вървят добре, ако се чувствате нещастни и объркани, ще знаете, че това се дължи на отсъствието на правдата, истината и светостта във вас. Когато Бог иска да оправи сърцата на хората, Той разрушава всичко което им препятства в живота. В писанието се казва «Да не кажеш една празна дума пред ангела, който те ръководи, защото Бог ще разруши твоите дела». Значи, ако не уважаваш ангела, който те ръководи, ще изгубиш всичко и ще се почувстваш крайно нещастен. Ти си пренебрегнал правдата, която е основа на истинското богатство и знание. Без правда Истина и светост, човек непременно ще фалира. Ако се колебаете и съмнявате в истината и светоста, вие ще преживеете страшни страдания. Това всеки ще опита и когато се натъкне на големи страдания, ще знае, че правдата не е в сърцето му и истината не е в ума му. За да се освободите от страданията, приложете правдата и истината в живота си. Не е достатъчно само да кажете, че вярвате в Господа и го обичате. Не може да обичате, докато правдата не е в сърцето ви. Не може да мислите, докато истината не е в ума ви. Не може да вършите свети дела, докато светоста не е съединителна връзка между ума и сърцето ви. Христос казва Ако имате вяра колкото си наповозърно... Ще кажете на тази планина да се премести и тях ще се премести. Това се отнася до човек, в когато живее правдата, истината и светоста. Не си правете иллюзии да мислите, че без тия добродетели ще постигнете нещо. Без тях не може да постигнете целта, към която се стремите. Без тях никакъв окултизъм не съществува. Питат ме, защо проповядваш? За да покажа на хората, че без правда, истина и светост, нищо не се постига. Това е едно строго определено учение, което почива на здрава основа, а не на въздуха. Защо ни е нужна правдата? За урегулиране на енергиите на вашия стомах. Щом стомахът ви е здрав, ще вършите работите си спокойно. Ако си майка, ще имаш добри деца. Ако си учител, ще имаш добри ученици. Защо ми е истината? Да имаш светъл ум, да разсъждаваш правилно. Защо ми е светоста? Да калиш волята си, за да не се колебаеш в живота. На каквито мъчноти и да се натъкваш, да ги преодоляваш. Ако не вярвате на думите ми... Може да ги опитате. Всяка религия, всяко учение, което изповядвате, трябва да бъде ясно, строго определено първо за самите вас. Християнството, което днес се проповядва и прилага, представлява цяла каша. Православна каша, евангелска каша, саботянска каша, спиритическа и човешка каша накъдето и да се обърнете, навсякъде виждате тая каша. За да се освободи от тая каша, всеки човек, всеки народ трябва да носи правдата в сърцето си, истината в ума си и светостта в волята си. Всеки дом, всяко общество, всяка църква, всяко училище, трябва да носят правдата в сърцата си, истината в умовете си и светостта в волята си. Само така ще дойде великата, истинската култура в света. най повечето хора бръмчат, а не говорят. Едни казват, че има Бог, други го отричат. Едни го търсят на земята и като не го намерят, отричат го. Други го търсят на небето. Говорите за небето, без да знаете къде е то. Говорите за земята и нея не познавате. Казвате, че това, което виждате над себе си, е небе, а това, което тъпчете, е земя. Не е така. Сегашните хора се намират в положението на един проповедник, на когото от страна на руския цар били дадени за разрешаване три важни въпроса. Вместо проповедника пред царя се явил един каугер, дегизиран като проповедника. Той отговорил добре на двата въпроса и като му задали третия въпрос, той казал Царе, чести ти, аз знае какво мислиш в този момент. Ти мислиш, че пред тебе стои проповедникът, на когото задаваш въпросите. Сега на вас казвам, вие още не знаете какво представлява небето и какво земята. Те не са само понятия, те представляват големи. Велики държави, това, което виждате отвън, не е нито небе, нито земя. Ако погледнете на небето и на земята с очите на правдата, истината и светоста, вие ще имате друга представа, ново разбиране за тях, не както днес ги виждате. С новото разбиране за небето и земята, вие ще разрешите всички кардинални въпроси, всички спорове които възникват между вас. Казвате, ние сме слушали много проповедници като тебе. Наистина, много проповедници сте слушали. Мнозина са ви говорили за правдата, истината и светоста. Но като мен никой не ви е говорил. Покажете ми един проповедник от Англия, Америка или откъдето и да е, който да е говорил като мене. Направете сравнение между резултатите на всички училища, както и тия на школата, която следвате, за да видите, кои са по-добри. Защо проповядвам по този начин? Защото не искам втори път да ми вадят очите. Оня, на когото са вадени и двете очи, казва, втори път не се подлагам на такава операция. Кога и как е станало това, няма да кажа. Сега аз изнасям едната половина на тази велика история. Може би в друга беседа да изнеса втората половина. Това е история, през която минава цялото човечество. И тъй, ако умът ви страда, вложете в него истината. Ако сърцето ви страда, вложете в него правдата. Ако волята ви не е калена, вложете в нея светоста. Какво може да очаквате от човек, в когото няма правда, истина и светост? В такъв човек и любовта не може да дойде. Такава мома купува гюлово масло или теменужена есенция, напръсква се, за да обръща внимание на момък. че като мине край нея и усети миризмата, той да каже — тази е моята възлюбена. Не е тя. Това е калугерът. Който се явил пред руския цар вместо истинския проповедник. Този, който разрешава въпросите, не е оня, на когото са дадени да ги реши. Ако правдата влезе в сърцето ви, истината в ума ви и светостта във волята ви, вие ще имате вътрешен аромат, по-приятен от този на светята. Този аромат, това ухание е наречено Нюкс. Няма по-хубав нектар от нюкса, който природата е създала. Следователно, когато правдата, истината и светостта се съединят в едно, човек излъчва от себе си този нектар. И ако слепият се намаже с него, очите му ще се отворят, глухият ще прочуе и болният ще оздравее. Тоя нектар е оня алхимически елемент, който алхимиците търсили с векове. Всеки сам може да прави опити в своята реторта, докато изработи е нюкс. Бъдете смели в опитите си. Много реторти може да щупите, но не се страхувайте и не очаквайте другите да открият е нектар. Когато го изработите, вие ще бъдете най-щастливият човек. Радостта ви ще бъде толкова голяма, че не бихте могли да я опишете. Главният елемент на този нектар е любовта. Отличително качество на любовта е, че носи живот в себе си. Облечете се в новия човек, създаден по образ Божий в правда, истина и светост. Когато хората се облекат в новия човек, храмът им ще се обнови и те ще престанат да се делят. Мнозина казват, че духът ги е посетил че имат Божието благословение, че радост и любов пълнят сърцата им. Но виждам, че те се самоизлъгват. Те са още сектанти. Посетил ги е духът, а правят разлика между хората, делят се на религиозни, православни и светски. Не всякога радостта е признак, че духът ви е посетил. Веселието, разположението също не са признак на посещението на духа. Разкаянието също не е признак за присъствието на духа в човек. Да изплатиш дълга си, това още не показва, че си честен човек. Може да имаш намерение да направиш нов дълг. Когато правдата влезе в сърцата ви, истината влезе в умовете ви и светостта в волята ви, само тогава може да кажете, че сте едно с Христа и че духът ви е посетил. Тогава, каквото попросите в името Божие, ще ви се даде. Апостолите, които бяха първите христови ученици, с молитва можаха да снемат оковите от краката на Петър и да го освободят от затвора. Казвате, едно време апостолите се молиха и молитвата им се чу. Дойде ангел и свали оковите от краката на Петър. Хайде и ние да се молим. Молите се! Но молитвата ви не се чува. Ще кажете, че това е ставало само във времето на апостолите. И сега може да стане същото. Но при условие, правдата да е в сърцата ви, истината в умовете ви и светостта във волята ви. Нямате ли тия добродетели? Нищо не става и Бог не е с вас. Казвате. Като умрем, тогава ще не се отворят очите, тогава ще предобием правда, истина и светост. Не мислете, че ако се държите за църквата, ще предобиете всичко, каквото искате. Преди всичко това, което ви проповядвам, е съгласно с Бога. А дали е съгласно с църквата? Не е важно. Новото учение трябва да е абсолютно съгласно с Божиите закони а не с църквата и с вселенските събори. Те трябва да бъдат в съгласие с Бога, а не Бог с тях. Всяко учение, което не е в съгласие с Божия закон, е от лукавия. Онези, които ме съдят, са свободни, но аз бих ги запитал, носят ли те правдата в сърцата си, истината в умовете си и светостта във волята си. Ако тия добродетели не са в тях, не могат да ме съдят. Някоя църква щяла да ме съди. Ако правдата, истината и светостта са в нея, нека ме съди. Ако не са в нея, не може да ме съди. Някой народ щя да ме съди. Ако правдата, истината и светостта живеят в него, може да ме съди. Ако правдата не е в сърцето му, истината не е в ума му, и светостта не е във волята му. Няма право да ме съди. Аз приемам съдба, която произлезе от праведни, истинолюбиви и свети хора. Може да ме съди и най-последният човек от църквата или от народа, ако в него живеят правдата, истината и светоста. И цар да си, ако нямаш правда, истина и светост. Не позволявам косъм от главата ми да вземеш. Така трябва да гледате и вие на въпроса, ако искате да бъдете свободни граждани на Царството Божие. Ако и вие не живеете по Божия закон, все ще влезете в някое царство, но там ще стрижат вълната ви, ще взимат млякото ви, ще дарат кожите ви, а с вашите малки ще играят господарските деца. Мнозина отлагат нещата под предлог, че има време за всичко. Ако тази година не предобием правдата и истината, ще ги предобием след две, три или повече години. Като ви е пратил на земята, Бог е написал на вратата, през която минавате. Всеки, който слиза на земята да се учи, трябва да вложи правдата в сърцето си, истината в ума си и светостта в волята си. Ако не направи това, няма право да мине през тази врата. Аз съм чел този надпис. Ако не вярвате, идете сами да го прочитете. Ако не вярвате, питайте светиите. И те ще потвърдят моите думи. Обаче има още една врата, през която минавате. На нея пише, не се занимавайте с правдата, истината и светостта. Това е празна работа. И без тях се живее. Сега вие сте объркали тия надписи и казвате, не може да се живее с правда, истина и светост. Всеки не може да бъде правдив, да говори истината и да живее в светоста. Не е така. Всеки може да бъде правдив, истинно любив и свет. Това е съществено учение, от прилагането на което зависи разрешаването на всички важни въпроси в живота ви. Не отлагайте нещата. Казваш на някого, първо ти стани правдив, истинно любив и свет, и аз ще вървя след тебе. Всеки ще работи за себе си. Никой никого не може да спаси. Когато сатаната изкушаваше Христа, последният му отговори. Махни се от мене, ти, в когото отсъстват правдата, истината и светоста. Сега, като ви наблюдавам, забелязвам, че се смущавате и казвате, чудно нещо. Толкова години вече се подвизаваме като християни и не сме придобили още правдата, истината и светостта. Какво сме правили тогава? Както виждам, в сърцата ви е влязло само крачето на правдата, в умовете ви крачето на истината и във волята ви крачето на светостта. Това не е достатъчно. Цялата правда трябва да влезе в сърцата ви, цялата истина в умовете ви и цялата светост във волята ви. Това изисква великият Божи закон. Всички религиозни, православни и протестанти пеят и очакват Христа отново да дойде на земята. Евангелистите казват, ние печатаме Евангелието и го изпращаме по целия свят. Чак в Япония и Китай сме го изпратили. Христос пита. Как го прогласихте с правда в сърцата, с истина в умовете и със светост във волята си? Спари ли проповядвахте? Спари, разбира се. Тогава идете малко настрани. Ще ви имам предвид. После ще дойдат православните при Христа и ще кажат. Господи, колко църкви направихме в Твое име! Колко молитви четохме за Тебе, колко кандила палихме, колко еретици изгорихме. Христос ще ги запита, как направихте това, как проповядвахте? С пари или с правда в сърцата, с истина в умовете и със светост във волята? С пари проповядвахме. Христос ще им каже, стойте и вие малко настрани, ще ви имам предвид. Всички хора ще застанат от лявата страна на Христа и ще чакат своя ред. Това са хората, които са разбрали силата на парата и се покланят пред чудесата, които тя върши. Пет Корачов Словеков възпява парата с думите: парице, парице, всесилна царице, с теб в рая, без Тебе в Обаче Христос говори и ще говори друго яче за парата. Кога ще дойде Христос на земята? Когато правдата влезе в сърцата ви, истината в умовете ви, а светостта във волята ви. Не стане ли това, Христос никога няма да дойде на земята. Много брошури се пишат, много сказки се държат, все в полза на правдата и истината. Всички защитават истината, но нищо не постигат. Казвате, прави са хората. Прави са те, но без правда, истинно любиви, но без истина, и свети без светост. И православни, и евангелисти говорят за истината, но всички имат предвид своите интереси. Апостол Павел казва, да се облечете в новия човек, създаден по образа Божи, в правда, истина и светост. Като знаят това, християните не трябва да си правят иллюзии, да мислят, че лесно ще придобият правдата, истината и светоста. Първо трябва да се преобразят, коренно да изменят живота си според божествените закони. На земята животът трябва да се приложи по земному, а в божествения свят – по божественому. Ако искате да приложите Христовото учение в живота си, да станете силни... Търсете първо грешките си в себе си, в своето сърце, в своя ум и в своята воля. Само така ще предобияте правдата, истината и светостта, и ще влезете в новия живот. Той пресъздава, възражда всичко. Новият живот ще възроди народите, обществата, семействата, училищата, майките, бащите, свещениците. Управниците Кога ще дойде новия живот? Когато правдата, истината и светостта се поставят като основа на този живот? И тъй, когато ви питат в какво се заключава новото учение, кажете Новото учение препоръчва на човека да се облече в новия човек, създаден по образа на Бога в правда, истина и светост. Ако ви питат, къде са тия добродетели? Отговорете, правдата трябва да влезе в сърцата ви, истината – в умовете ви и светоста – в тялото, в силата, т.е. в волята ви. Сега мога да кажа три неща, от изпълнението, на които зависи познаването на Христа. Който познае Христа, и Христос ще го познае. Аз не говоря за историческия Христос, който пострада на кръст. Но за възкръснали е Христос. Възкресението подразбира проява на великата Божия любов. Без любов никакво възкресение не съществува. Ако любовта не те озари, не можеш да възкръснеш. Стремете се да придобиете трите елемента в себе си. Правда, истина и светост. Щом ги придобиете, Христос ще дойде във вас. И тогава можете да кажете... Аз и Христос едно сме. Не дойде ли Христос във вас, може да го обичате, да говорите за Него, без да имате никакъв резултат. Обичате го без правда, мислите за Него без истина, прегрещате го без светост. Това е само външно отношение към Христа. Ние се нуждаем от сърца, пълни с любов, от умове чиято мисъл е огрята от истината и от воля, която прегръща със светост. Където е светоста, там и милувката, и целувката, и прегрътката са свети. Целуниш ли без светост, ще причиниш страдание. Един негър си позволил да целуне в тъмнината една американка. Понеже гласът му бил мек, приятен, в първия момент тя понесла спокойно целувката. Обаче, като дошли до един фенер, тя видяла, че е негър и веднага го предала на властта. За тая целувка му наложили голяма глоба. Казвам, тая целувка била дадена без правда, без истина и без светост. Ще кажете, че като говоря за целувки и милувки, развалям младите. Пак повтарям. Всяка целувка която няма правда, истина и светост, е престъпление. А целувка и прегръдка, пълна изправда, истина и светост, дава живот и сила на човека. Две хиляди години се изминаха от времето на Христа, но и донес днес още хората не са го намерили. Защо? Липсва им правда, истина и светост. Докато нямате тези елементи в себе си, всеки ще ви лъже. Всеки ще се препоръчва за Христос, но опитайте се да не изпълните думата на тоя самозван Христос, да видите как ще поступи с вас. Той носи табела, че работи в името на Христа, но събира благата за себе си, еде и пие за Христа, печели за Христа, а всичко събира за себе си. Ако търсите истински проповедници на Христа, ще ги намерите извън църквата. Извън обществото. Всеки човек, който проповядва истината и любовта, ще го нарекат смахнат, завеян, неуравновесен, луд. И неистина, няма по-лош човек отоня, в сърцето на когото живее правдата, в ума – истината, а във волята – светоста. Каквото нещастие стане в света – глад, епидемия, земетресение. Все той е виновен. Къде е тогава истината? Ако питате православните, ще кажат, че истината е в православната църква. Евангелистите ще кажат, че истината е в евангелската църква. Питам, ако е така, защо православните и евангелистите не са прогледали досега? Ако майката и бащата са свети хора, как са родили престъпници? Това е несъвместимо. Вълчицата ражда вълче, овцата ражда агне. Подобното, подобно ражда. Това е природен закон, в който няма никакво изключение. Ще кажете, че родителите са добри, а детето излязло лошо. Метнало се на дядо си. Не, жено, признай си истината, че когато си заченала това дете, правдата не е била в сърцето ти. Истината не е била в ума ти, а светостта не е била във волята ти. И бащата трябва да си признае истината. Ето защо момъкът и момата преди да родят, трябва да вложат правдата, истината и светостта в себе си. Само така ще родят добри деца и в дома им ще цари радост и веселие. Момък и мома, в сърцата на които живее правдата в умовете им истината и в волята им, светоста, могат да се женят. Няма ли тия три елемента в тях? Не могат да се женят. В който дом цари правда, истина и светост, там се чува песен и музика, там владее радост и веселие. И тъй, като е дошъл на земята, човек трябва да направи три връзки. Земни, т.е. човешки, с хората, духовни връзки, с ангелите и божествени, с същества от божествения свят. Следователно, каквото съчетание прави човек, в него трябва да участват и трите връзки. Който живее само за земята, има една връзка. Скъсали се тази връзка, животът му се свършва. Когато любовта слиза на земята, прави три връзки, на физическия, на духовния и на божествения свят. Не направи ли тия три връзки, тя напуска земята. Такава любов не е трайна. Когато любовта между двама души се съчетава с правдата, истината и светоста, Бог дава своето богословение. Където присъстват трите елемента, там всяка работа се свършва успешно. Където присъстват трите елемента, там е великата мъдрост, необятната светлина, за която купнеят душите. Три неща се искат от човек. Да живеят в него правдата, истината и светоста. Да каже в себе си. Аз и Христос едно сме. И най-после да знае, че Христос е дошъл в него, направил е жилище и ще му се изяви. Тогава ако правдата пребъдва в Тебе, и Ти ще пребъдваш в нея. Ако истината пребъдва в Тебе, и Ти ще пребъдваш в нея. Ако светостта пребъдва в Тебе, и Ти ще пребъдваш в нея. Само така Отец ще дойде във Вас, ще направи жилище и ще Ви се изяви. Да се облечете в новия човек, създадения по образа на Бога, в правда и светост на истината. Беседа от учителя, държана на 26 юни 1921 г. София